Täällä taas kahden viidon tauon jälkeen. Teistä en tiedä, mutta musta oli ainakin kiva tulla. Tulin tänne ja avasin verrat ja että niin kun tuo istuu tossa, niin voiko onko Kiva taas istua täällä teidän kanssa. Tänään puhun ihan vain Yksinkertaisista asioista. Sazenista itsestään. Mä käytän tänään pohjana mestari Dogeni. Kakudo Yochinshu nimistä kappaletta, minkä Dogen kirjoitti eri versioiden mukaan, vähäinen kuolemansa kuulemma. Siinä on kymmenen kohtaa, mitkä voidaan nähdä harjoittamisen suuntaviivoina. Kymmenen oleellista kohtaa. Tämä ei löydy Showbogensoosta, mutta, mutta, mutta hieno teksti. Oikeastaan tässä, tässä kappaleessa doogen tuoda selkeästi ilmiseen, että mistä harjoittamisesta oikeasti on kyse. Me ollaan luettu Genso, eli ne ketkä ei tiedä, niin Showboy Genso, todellisen lain on nykyään noin 95 kappaletta sisältävä laaja kirjoituskokoelma, jossa on siis The open niputettu yhteen. Ja osa näistä kappaleista on itsensä muistiin kirjoittamia, osa oli sitten hänen oppilaidensa ja... Joidenkin tutkimusten mukaan osaajakulmassa koskaan ei ollut dogenin kirjoittamiin. Sillä ei ole mitään merkitystä. Ei minä sitten edetä, oliko buddha kaaluamassa. Sitten harjoittaa pudalaisuutta. Eli ei takerrota yksityiskohtia. Pidetään päämäärä mielessä. Eli se mitä tehtää. Ollaan tässä. Mutta koska saseni harjoittaminen on harjoitus, niin kaikki lähtee siitä ja kaikki palaa ja siihen harjoitukseen. Useat olette lukenut tai kuullut täällä, että Dogen saattoi olla aika tiukkakin tässä vastakkainasettelussa, eli tämä älyllinen ymmärrys vastaan todellinen ymmärrys. Varsinkin tässä kappaleessa ja muutamassa muussakin Dogen aika kärkkäästi sanoo, että me voidaan lukea. Miljoonia kirjoja opiskella kaikki jutut, mutta se ei ole todellista harjoittamista, se ei vastaa sitä todellisuutta. Älyinen ymmärrys, kuka vaan pystyy siihen, kenellä liittää ritääliä. Voidaan lukea kirjoja, opiskella suhteria teorioita. Teoriassa tiedetään kaikki harjoittamisesta buddhalaisuudesta. Voidaan olla ammattilaisen niin ja tiedetään täysin mikä optimaalisi istuma-asento. Jaksetaan istua tuntiputkeen, ihan mitä vaan. Ollaan tosi kovin Se on sitä älyllistä ymmärrystä. Mulla toi mieleen termi, termi temporno. Hyvä ystäväni Joel viljelee useasti, mikä on mun mielestä mahtava termi. Tarkoittaa siis sitä, että ulkoisesti me voidaan olla ihan mahtavia harjoittajia. Katsotaan oikeasti, me kestetään kuumuutta, tulta, kylmyyttä, ihan mitä olosuhteita, vaan me ollaan fyysisesti erittäin mahtavia istujiin. Mutta se ei ole sitä todellista ymmärrystä, todellista harjoittamista vielä. Saseen ei rajoitu vain niin ulkoisiin tekijöihin. Saseen ei ole vasta sitä ulkoista istumista. Jos se olisi, niin tiedätte, että Abinakin olisi sen mestari tai valaistunut, tai buddha, tai mikä vaan. apina on mutta miten me siihen. Harjoittaminen ei ole sitettu ulkoisiin muotoihin. ei ole sitettu ideologiaan. Älylliseen ymmärrykseen. Se ei ole se perusta, mistä harjoittamisessa on kyse. Totta kai me tarvitaan myös niitäkin ulkoisia apuja. Älyllistä ymmärrystä, mutta se ei ole se juuri. Sen pornoilu ei ole. ole <laughs> todellista Syvää harjoittamista. Koska sasen on harjoitus, niin harjoitus oikeasti tarkoittaa harjoittamista. Niin Missi rasti on hienosti sanonut, että jos me ei harjoiteta, sitten me ei harjoiteta. Se on oikeasti niin yksinkertaisesti. Mikä näyttää tässä maailmassa helpompaa kuin sen tai sasen harjoittaminen? Mikä sen helpompaa teoriassa? Me joko istutaan, tai sitten me ei istu. Me joko omistaudutaan meidän harjoitukselle, tai sitten me ei omistaudu. Me joko tehdään päätös istua päivässä kaksi tai kerran, tai sitten me ei istuta. Me pyritään tekemään parhaamme elämässä, tai sitten me ei pyritä. Tietysti todellisuudessa elämä ei meen näin, että se on joko tai. Mutta se ajatus, mikä siinä taustalla on, se kertoo aika oleellisen asian tästä harjoittamisen luonteesta. Me joko harjoitetaan, tai sitten me ei harjoiteta. Mitään tekosyytä ei ole. Me Sitten me voidaan istua sasennissa. Mutta me voidaan sitten harjoittaa. Jos me ollaan kuumeessa. Me voidaan istua sasennissa, mutta me voidaan silti harjoittaa. Sitten jos me kuvitellaan, että harjoittaminen on sidottu vain tähän fyysisen niin... Okei, sitten me kuvitellaan niin. Mutta opettajat ja Dogen itse omalla esimerkillään opetti. Nykyään opettajat on opettanut asiaa ei ole niin. Oleellista on sisäistää, että harjoittaminen ei ole mikä on off-tila. Nyt me ei nähty kahteen viikkoon. Teistä en tiedä, mutta ilman idea idealistisuuden häivääkään sanon, että mun harjoittaminen ei muuttunut siinä yhtään mihinkään. Mun harjoittaminen ei ole sidottu tähän sanhaa. Mun harjoittaminen ei ole sidottanut meidän viikoittaisiin tapaamisiin. Jos se olisi, niin mun harjoittaminen olisi aika heikoilla, heikoilla kantamilla. Voidaan harjoittaa aina siellä, missä me ollaan. Mutta kaikki palautuu aina siihen sasen. Ja tässä yhteydessä muistatte, että tarkoittaa sekä sitä istumamietiskelyä, mutta myös sitä kaikkea muuta, mitä me tehdään. Eli meillä on mahdollisuutta. Ulottaa se sama läsnä oleva, sama valppaus meidän kaikkien tekemisiin. Mutta ennen kaikkea sasennon sasen niin se on irti päästämistä, se on luopumista, Mut se on harjoitus. Teogen aloittaa tämän kappaleen aika hurjan kuuloisesti. Sinun tulisi herättää valaistumisen ajatus. Hengillä alkaa kellot päässä, punainen vaate heilahtaa, ikinäus se, mikä i valaistuminen. Mutta tykätämme siitä tai ei, valaistuminen on erittäin keskeinen käsite purhalaisuudessaan. Se on erittäin keskeinen käsite myös opetuksessa. Mut tiedetään myös, että valaistumista voi olla hyvin monta eri lajia. Ja sitä on hyvin monta eri lajia. Sitä on miljoonia erilaisia käsityksiä. Jokainen meistä voi kertoa, mitä valaistuminen esimerkiksi on. Kuka vaan voi pukea valaistumisen hienoihin termeihin. Hienoja opetusta alle sano, että valaistuminen on tätä, valaistuminen ei ole tuota. Et Dogen tyrmäs tällaiset. Koska tätä kappaletta ei ole suomennettu, mä en ole tätä suomintanut, niin mä noin, että tätä nyt sen enempää lukee, mutta mä kerron vaan, mitä tässä on näitä ajatuksia. Se, kun Doogen sanoi, että meidän tulisi herättää, pyrkiä herättämään valaistumisen ajatus, niin tietysti kannattaa tarkastella, että mitä se valaistuminen sitten tässä yhteydessä tarkoittaa. Monilla saattaa olla semmoinen mielikuva, että valaistuminen on just sitä, missä ne raketit paukkuu ja kaikki ongelmat ratkeaa ja syyt laskeutuu vastaan. Meillä ei ole enää mitään hätää sen jälkeen, niin etsipä Mutta jos se olisi lähtökohtana, niin kyse ei silloin olisi ehkä sasenista. Kyse olisi silloin jostain muuta. Kaikki kunnia kaikkien uskomuksille, kaikille uskonnoille, kaikille ideologioille. Nyt ei ole tarkoitus erotella, nyt on tarkoitus vaan kertoa siitä, mitä, mitä Dogen ajatteli valaistumisen tarkoittava. Moni on kuullut sen klassisen lauseen, mikä yleensä Dogenetta lainataan. Eli sen itsessään on valaistumista. Puhalaisuus itsessään on valaistumista. Ja niin se asia on. Koska jos me mietitään, mistä me voidaan olla, me ei olla enää menneisyydessä, eikä me olla tulevaisuudessa. Me ei saada niitä meidän menneisyyden ihania tekoja, vaikka ihanaa aikaa tai mitä vaan, me ei saada sitä enää takaisin. Me ei myöskään voida muuttaa meidän menneisyyden virheitä. Me ei voida enää korjata niitä menneisyydessä. Mutta me ei myöskään voida olla tulevaisuudessa. Aikakonetta ei ainakaan mun tietääkseni ole keksitty. Bändi on kyllä, mutta ei sitä laitettu. Me ei voida siis lentää tulevaisuuteen valaistumaan. Tai me ei voida lentää tulevaisuuteen katsomaan, mikä se valaistuminen on. Me voidaan vain tässä hetkessä, just nyt. Se kun sanotaan, että itsessään on valaistumista, sillä ei oikeasti mitään merkitystä, mitä se valaistuminen on. Se on ihan, ihan yhden tekevä juttu. Ja jos me siihen takerrotaan, sen itse valaistumiskäsitteeseen, siitä me takerrotaan. Sitten me luodaan taas yhä uutta harhaa. Jos muuta kysytään, mitä valaistuminen on, mä sanon ihan pitun sama. Valaistumisella ei ole mitään merkitystä. Mutta sillä merkitystä, missä me nyt ollaan. Me ollaan nyt tässä. Koska me voidaan olla vain tässä meillä on mahdollisuus olla läsnä vain tässä. Just nyt. Nyt. Nyt. Nyt. nyt. Se on valaistumista, jos niin haluaisin sen käsittää. Doogen puhuu täällä aika suoraankin. Mä, si mä laitan tämän kappaleen jossain vaiheessa meidän sivuilla englanninkielisena. Sen voi käydä siitäkin lukemaan. Doogen sanoo kyempällisesti nopeasti suomennyttuna, että on olemassa vain harhainen ajatus ahneudesta tai kunnian tai maineen saavuttamisesta. Mutta ei ole mitään, mikä voitaisiin nähdä tai ymmärtää valaistumisen ajatuksen. Valaistumisen ajatus, kuten äsken mainitsin, on mieli, joka näkee läpi pysymättömyyden. Me ei voida perustaa meidän harjoitusta minkään ajatuksella, joka tapahtuu tulevaisuudessa. Eikä me voida perustaa meidän harjoitusta johonkin semmoiselle, joka ei ole vielä tapahtunut. Se, jos joku sanoo, että hänellä on tapahtunut jotain, hän on vaikka valaistunut, tai hän on on niin ihan sama. Ei me voida tietää, ei me olla sen tyypin pään sisällä. Ei mulla koettu sen tyypin kokemuksia. Me voidaan olla varma vain yhdestä asiasta, ja se on tästä hetkestä. Unohda vain itsesi nytten ja harjoita. Se on yhtä valaistumisen ajatuksen kanssa. Jos osa on kuunnellut minun puheita joskus tai lukenut Nisitsima-juttuja niin tai muita, niin tiedetään se, että usein ei käytetä sanaa valaistuminen, vaan... Perimmäinen todellisuus tai tämä hitti tässä on nyt taikka oivallus. Me olemme hirveästi käyttänyt valaistumista siinä merkityksessä, missä me nähdään se yleensä. Eli se muuttaa ihan kaiken tai sen jälkeen ongelmat katoavat tai muuta. Tähän on helppo takertua tähän Se on maailman helpointa rakentaa harjoitus sen paraan, että me joko nyt tai jossain tulevaisuudessa tai joskus... Me saavutetaan sellainen ylimmaallinen tila, jossa kaikki ongelmat ratkee. Nyt se on varmaan puhunut, että se katta saada. Se on helppo rakentaa harjoituselämä jonkin varaan. Meidän on helppo kuvitella, että palaistaminen on semmoinen, että nyt kun me sen, niin vuodesta vuoteen. Joskus me palaistutaan ja sen jälkeen kaikki ongelmat ratkevat. Mä en halua ainakaan rakentaa mun jonkin niin sellaisen varan. En mä, har mun rakent mä en rakentaa mun harjoittamista jonkin ajatuksen paran tai jonkin idealistisen käsitteen tai jonkin kuvitelmaan tai jonkin unelman varaa. En mä ole valaistunut. Enkä mä tiedä, mitä valaistuminen on. Ei kukaan tiedä, mitä valaistuminen on. Se, kysytään, Jos kysytään, voiko ihminen kokea todellisuuden puhtaana. Kyllä voi. Mistä me se tiedetään? Jokaisen pitää itse kokea, jokaisen pitää itse harjoittaa. Nyt koko kysyy, olenko minä valaistunut. En todellakaan ole. Kuten mä se sanoisin, se on mulle ihan sama. Sitten voidaan kysyä, mitä järkeä harjoittaa, jos tässä ei kerran luvassa mitään palkintoa, jos tässä ei kerran luvassa mitään uuttimaalista olotilaa, karkkaisia kaikki ongelma. Ja kun kysytään, että ratkaiseeko valaistuminen kaikki ongelmat, toakin tarjoaa vastaukset, kyllä se ratkaisee. Ihmiset, joilla on harhaisia ajatuksia, ovat takertuneet niihin harhaisiin ajatuksiin. Valaistuneet ihmiset ovat vapaita niistä. Tässä on nyt se juttu. Ihan sama puhutaanko me valaistumisesta. Ihan sama puhutaanko me onnellisuudesta, ihan sama puhutaanko me tasapainosta, ihan sama puhutaanko me surusta, tuskasta, sodista, murhista, mistä vaan. Jos me takerrotaan niihin käsitteisiin, onpa ne sitten hyviä, niin sanotusti hyviä tai pahoja. Silloin me eletään harrassa. Doogenin mukaan palaistunut, lainausmerkseissä, Valaistunut ihminen on vapaa niistä takertumisista, niistä käsitteistä. Me tiedetään, miten meidän mieli luo sitä harhaa. Mieli luo käsitteitä. Mieli takertuu. Mieli saattaa kuvitella. Maailma on näin. Maailma on hyvä. Maailma on paha. Meillä on hyvä olla. Noilla on paha olla. Noilla on parempi olla. Me luodaan kuvitelmia, ideologioita ja muuta. Se ei ole todellisuutta. Se on harhaa. Jos me kuvitellaan, että maailma on näin. Sitten jos toinen sanoo, että maailma ei hänen, hänen mielestään ole näin. Kumpi on oikeassa? Kumman käsitykset, kumman määritelmät on oikeita? Sama pätee tähän valaistumiseen. Doogen tuossa aikaisemmin sanoi, että se on mieli, joka näkee pysymättömyyden läpi taikka pysymättömyyteen. Se ei ole mikään klisee buddhalaisuudessa eikä doogeninkaan viljelmissä jutuissa, kun sanotaan, että kaikki on pysymätöntä. Kaikki on pysymätöntä. Me voidaan todistaa se ihan konkreettisesti omassa elämässä. Ihan vain siinä, että me voidaan läsnä. Mistään muualla kuin tässä. Mä en, mä en osaa ainakaan enää palata menneisyyteen. Enkä mä osaa mennä tulevaisuuteen Mä voin sanoa, menee tänne tulevaisuuteen, tai mä voin sanoa muistavani asioita menneisyydestä. Mutta en mä oo siellä menneisyydessä, enkä mä oo siellä tulevaisuudessa. Aika. Aika ihmisen luoma käsite. Tää on kysy että mikään ei yksinä sitten kysyä. Aina kun mä sanon sun sitten, siitä ei saa kiinni, siitä ei voi ottaa kiinni ja sitä ei voi pukea mihinkään älylliseen nippuun, älylliseen ymmärrykseen. Aina kun meidän mieli, älykkyys yrittää tavoittaa tämän hetken, se katoaa samatti, se karkaa heti. Itse the main man Buddha keksi, että sitä ei vain tavoittaa, mutta sen voi kokea. Ja legendojen tarinoiden mukaan, satujen mukaan, hän istui itse bodihuu alle, päätti olla kunnes on kokenut tämän hetken. Semmoisen onko se on. Doogen jatkoi samaa perinnettä. Sazen eli iskunnon on yksi erittäin hyvä tapa harjoittaa sitä kehoa ja mieltä, jotta me voidaan olla läsnä. Mutta koska me ei voida olla läsnä tulevaisuudessa, eikä me voida olla läsnä myöskään menneisyydessä. Me voidaan olla läsnä vain tässä ja nyt. Siksi kysymykset siitä, että kuinka kauan pitää harjoittaa, että voi olla tasapainoinen onneminen. Ne on ihan ihan, ihan, ihan Niihin ei ole missä vastausta. Minuutti, sekunti, kymmenen vuotta, sata vuotta. Jos tämmöisiä pohtii, me ei voida koskaan olla tyytyväisiä. Jos me luodaan idealistinen ajatus siitä, kuinka asioiden pitää olla. Kuinka meidän harjoituksen pitää olla, jotta se täyttää jonkun meidän oman mielen kriteerin. Se ei tule koskaan täyttämään sitä. Miten me voidaan määritellä, mikä on tasapaino? Miten me voidaan määritellä, mikä on onnellisuus? Tai miten me voidaan määritellä, mikä on niin sanottu valaistuminen? Joskus ihmiset kokevat niin sanottuja uskon kriisejä, kun ne kokee. Että miten ne no asiat kuvitellaan omassa mielessään oleva, sitten osoittautuu, että ne joukkaa silleen, saattaa tippua korkealta ja kovaa eri uskonnoissa, purhjalaisuudessa, missä vaan. On tosi surullisia esimerkkejä siitä, kun oppilaat on omasta opettajasta jonkun tosi pyhimyksen kuva, jonkun tosi idealistisen kuva. Sitten kun se opettaja tekee jotain sellaista, mikä ei sitä kuvaa, niin on ihan dokumentoituja esimerkkejä itsemuodista ja muista. Pohja ihan täysin usein, valitettava usein, kuulemma. Se liittyy näihin valaistumisen käsitteisiin. Kuvitellaan, että harjoittamisen avulla on mahdollista saavuttaa joku sellainen ylimallinen tila, joka ratkaisee kaikki ongelmat. Sen jälkeen kaikki on yhtä juhlaa, raketit, paukkoja ja niin edespäin. Dogen painottaa tässä, että valaistunut, valaistunut ihminen on vapaa niistä. Se, kun sanotaan, että on vapaa. Se ei tarkoita, että ne ongelmat on poistunut. Suru, kärsimystus, kakso edelleenkin läsnä. Nishichuma Rossi, joka täyttää nyt tässä kuussa 90 vuotta, joka on siis Togensahan perustaja Japanissa. Niin moni voisi pitää häntä niin sanottuna erittäin oivaltaneena ihmisenä. Moihan ihan varma, että jos häntäkin lyö vasaralla polvea. Kyllä varmasti ulottaa ja sattuu. Vaikka olisi kuinka oivaltava. Tai että jos joku läheinen kuolee tai jotain muuta, niin kyllä varmasti itku tulee. Mitä eikö valaistunut taivata, niin sitten sen pitäisi olla tuntematta tunteita, tunteja tai itkuja ja muuta. Saatetaan kuvitella, että valaistunut ihminen saa yliaistillisia voimia. Kuten mä en muista, että varmaan tarkennut, jos sä olet kykyä koskettaa taivasta. Mutta jos me otetaan kaikki nämä puheet ja kyvyistä koskettaa taivosta täysin kirjaimellisesti, sitten me luodaan yksi harha. harha lisää. Se on erittäin laatuinen harha. Koska jos me pohjataan meidän harjoitus johonkin idealistiseen ajatukseen, me tullaan tippumaan. Se voi olla kovakin se pudotus. Mutta, ei tämä näin synkkää ole. Saa sen oikeasti auttaa. Se oikeasti jeesaa meitä. Se oikeasti tasapainottaa. Se, missä se auttaa, missä se tasapainottaa. Se riisuu sitä harhaa, jota se meidän mieliluosimme. Meidän mieliluokäsitteitä meidän mieliluosta takertumista, takertomista. Ideologioita, kuvittele asiat on näin, asiat ei ole Se, miksi Dogen painotti niin valtavasti, hänen oman kiinalaisen opettajansa esimerkkin mukaisesti, Tätä sassenia eli istumamiediskelyä. Se johtuu siitä, että tämä on tilaisuus riisua konkreettisesti sitä harhaa. Koska me tiedetään, miten mieli takertuu. Me ei päästä siitä takertumisesta eroon takertumaan siihen, vaan meidän pitää päästä irti siitä takertumisesta. Sasseni voima piilee siinä, jos nyt sopii käyttää on avoimena kuulostipassi. Sin power. Voima piilee siis siitä, että me vain istutaan, istutaan, istutaan, istutaan. Päivästä toiseen. Mitä valaistuminen on? Ihan sama. Tuleeko tästä onnelliseksi? Ihan sama. Tasapaino? Ihan sama. Miksi istut? Ihan sama. Mä istun, koska se auttaa. Miksi auttaa? Ihan sama. Tason pohjautuu kokemukseen. Oman kokemukseen. Kukaan muu ei meidän puolesta voi kokea tätä harjoitusta. Mutta voidaan auttaa ja tukea toisiamme. Siinä on siis, sitten sen traditioninen sanhan merkitys, mikä budhalaisuudessa on yksi niistä kolmesta niin sanotusta jalokivästä, eli kulmakivästä. Budha, Dharma ja sanghan. Me tarvitaan tukea ja apua siinä polulla, mutta se tuki ja apu ja se sanha taupetus ei ole se itse harjoitus. Se ei saa meitä, mutta se ei se ei, se ei meidän puolesta puuduta sitä takapuolta, vaan meidän pitää itse puuduttaa sitä takapuolta. Meidän pitää itse kokea. Kukaan muu ei voi sitä meidän puolesta tehdä. Kohta kaksi näistä kymmenestä. Kun kerran kuulet todellisen opetuksen, sinun tulisi vain harjoittaa keskeytymättä todellinen opetus. Äsken jo ja moni teistä tietää, mitä Dogen tarkoittaa sillä sasennilla. Se ei ole vain sitä fyysistä istumista, vaan se on myös sitä kokonaisvaltaista, moraalis, taitavaa arkea, jossa meistä ei tule pyhimyksiä, koska me ei olla mitään pyhimyksiä. Ainakaan pyhimyksessä siinä mielessä, missä voidaan käsittää. Me voidaan olla hyviä ja kiirttejä ja tasapainoisia ja mukavia lempeitä ihmisiä. Meidän tuleekin pyrkiä siihen. Meidän tulee luomaan harmoniaa, kuin eri puraa. Mutta todellinen opetus ei ole siis sidoksissa jonkin autoriteetin sanaan, tai jonkun opettajan sanaan, tai jonkin kirjaan. Eikä siihen traditioonkaan. Mutta on niitä apuvälineitä, mitä me tarvitaan. Jokaisella mestarilla on opettaja, ihan kaikilla. Niin sanoin, että Kristian Murtilla ei ole opettajaa. Olisi sillä opettajaa, ja nyt että hän ei tarvitse Kaikilla on opettajaa. Mutta se, miten me käsitellään sitä opettaja, se on tietysti eri asia. Mutta ei kukaan ole löytänyt vaistumiseen todellisuuteen tähän hetkeen ilman jonkinlaista opastusta. Mut tässä yhteydessä Dogen ei siis tarkoita, Autoriteetti Tämä on lyhyt tämä ohjelma, en tätä luekoskennusta suomentanut, mutta yksi lause on tässä oleellinen. Se, joka ei ota askelta eteenpäin, ei voi tavoittaa puheenopetuksen. Se, joka ei ota askelta eteenpäin. Taas viittaus harjoittamiseen, kokemiseen. Ottakaa se askel eteenpäin itse. Sitten kohdassa kolme puhutaan tässä harjoittamisesta. Sen skippaan. Kohta neljä. Sinun tulisi harjoittaa, kunhan tietä, kurhan opetuksia, ilman ajatuksia mistään hyötymisestä tai maineesta tai kunniasta. Kun me tiedetään, missä meidän harjoitus on, se on tässä. Se on tässä ja nyt. Ja aina jos me pyritään luomaan jotain ajatusta siitä harjoittamisesta, jotain ideaa siitä, me tiedetään, että se on taas sitä harhan, harhan luomista. Sasan on oikeasti erittäin yksinkertainen. Se on pelkkää irti päästämistä, luopumista. Mä oon käyttänyt sitä henkinen keskisormi-termiä. Me näytetään sitä henkistä keskisormea. Niille meidän miele, idealistisella ajatuksella ja muuta. Itse mä ainakin muistan, kun mä aloitin silloin. 96, mä taisin harjoittaa aikaan asenniin, mutta joku vuosi siitä eteenpäin mä vielä muistan tämän. Minulla tuli semmoinen hurja kela päähän, mä harjoittin tää oli, tää oli puolella, mä vielä muistan erittäin tarkkaan konkreettisesti sen, kun ei mikään peudotila, tuli sellainen pieni klikki päähän. Että vau, mennä nyt Sellainen konkreettinen ajatus, minun tuli, että vau, nyt on varmaan kohta valaista. Se ei kyllä hävittää, että en mä, mä valaista. Mutta tässä harjoitus voi olla. Meille kaikille tulee kaikenlaisia ajatuksia, kun ajatellaan saa sen. myönnä, mutta varmaan teillä osalle teistä katsoa piden pahdettuna ja niin voi olla, että on tullut myös, että vau, tarvitaan vastaavia piirteisiä. Sekä hyviä että huonoja. Voi tuoda pelkotiloja, panikkihäiriöitä. Mutta voi tulla myös erittäin euforisia olotiloja. Voi oikeasti tunteet että kaikki räjähtäjä, leijuja ja muuta. Se on harhaa. Se on mielen, mielentuotoksia. Muistatte, mitä Dogen sanoi? Se on vapaana olemista. Me ei takeruta niihin. Dogin puhuu tässä myös opettajan merkityksestä, siihen mä nyt en mene. Mä tuossa vähän sitä yssivuisin. Sitten se kertoo pitkästi siitä, mitä sinun tu tulee, tulee tietää, kun harjoitat seniä. Tämäkin on pitkä, mutta mä tässä puhun vain yhteen tärkeiseen kohtaan. Muistatte, että tämä on kirjoitettu 1200-luvulla. Tämä on ainakin dokumentoitu taas Dogin itsensä kehottamaan. Tämä on oikea päivämäärä, sanoo, että sanoo nykypäivänä, eli 1200-luvulla. Nykypäivänä ihmiset sanovat, että sinun tulisi harjoittaa harjoitusta, mikä tuntuu helpolta. Sitten kertoo siitä, miten helppoa ja mukavaa mennä sellaisen harjoitukseen mukaan, mikä tuntuu helpolta. 800 vuotta on kulunut. itse Tunnistan itseni myös tästä. On helppo mennä siitä, mistä aita on matali. Ihmiset on aika mukavuuden halusia. Totta kai. Kuinka paljon mukavampaa olisi jäädä mieluummin sohvalle makaamaan, kun lähtee lenkille, Mun pitäisi käydä taas vaan on se kasvanut. Tai kuinka paljon mukavampaa olisi istua sitä Sasania? Olla istumatta sitä Sasania. Kuinka paljon mukavampaa olisi tosin jäädä sen sohvalle, kun Kaammentaisiin siihen työn ja taas puhduttaa sitä takapuolta selkeä. Sitten usein kuvitella, että jos me ollaan harjoittu puoli vuotta, kaksi viikkoa, kymmenen vuotta. Miksi mitään ei tapahdu? Miksi vieläkään ei mitään suuria superhoivalluksia tai miksi vieläkään ei tullut mitään maailman, korkeimman <tos> väärin tavoitteilta tai jotain. Mutta kun taas palautetaan, mistä harjoittamista on kyse. Ihan sama. Ilman valastum Ihan sama. Niillä ei ole mitään merkitystä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu harjoittamisen kannalta. Me voidaan harjoittaa vaan tässä, vaan nyt. Sitten kun me jatketaan sitä tässä ja nyt harjoittamista päivästä päivää, viikosta viikkoon. Kyllä kaikille jotain tapahtuu. Nyt en puhu mistään vaan siitä, että kaikki huomaa jotain jotain, jotain muutoksia. Ehkä se muutos voi olla vain se, että takapuoli on oikeasti puutunut takapuolena känsillä. Tai mistä tueksi takapuolen käynsillä, no rupia tai mitä sinne tuleekaan. Tai sieltä puuttuu tai. Jotain. Sekin on jotain, jotain tapahtua. Me ei voida tietää, mitä tapahtuu. Ei sillä, ei sillä ole mitään mitään, mitään merkitystä. Tällä hetkellä on merkitys. Me voidaan harjoittaa tässä ja nyt me voidaan nytten harjoittaa. Ja se kun tämän asenteen pyrkii pitämään päällä päivästä päivää viikosta viikkoa. Mua ei tarvitse uskoa, mutta jos katsotte mestareita, opettajia, kuuntelette, näette heitä, luette juttuja, niin kyllä vaikuttaa aika semmoista mukavan tyynyntä ja tasapainoisille. Siihen pitäisi pyrkiä, ihan sama. Ei mun mielestä ainakaan siihen pidä pyrkiä. Se mihin meidän pitää pyrkiä, meidän pitää pyrkiä harjoittamaan samalla uutteruudella, samalla säännöllisyydellä kuin ne opettajat. On olemassa tämmöinen vanha tai kiinalainen sen sanonta. Meni jotenkin ulkomuistista lainattuna, että älä pyrisi samaan, mihin opettajat pyrkii. Pyrit harjoittamaan samalla, samalla tavalla, millä te opettajatkin harjoittaa. Kukaan muu ei vaan meidän puolesta tehdä sitä harjoitusta. Meidän pitää se itse tehdä. Itse Siksi Shikan tasa. On valtavan vaativa harjoitus. Tasen saattaa joka päivä olla pelkkää pulinaa. Pelkkää taukoamatonta pääsisäistä jutustelua. Mielikuvia, ajatuksia, unelmia. Mutta tämä on nyt se tyhmänä olemista, yksinkertaista olemista. Istutaan silti. Tässä pulissa ihan sama. Istuu vaan. Istuu, istuu, istuu, istuu. Koska me ei voida mitata meidän harjoitusta ajassa. Me ei voida sanoa, että nyt me mennään, tai että viikon päästä me oon oivaltanut jotain tai niin edespäin. voidaan aina harjoittaa vain tässä hetkessä. Koska me voidaan hyväksyä vain tämä hetki, se mitä tapahtuu tässä hetkessä. Meillä ei ole mitään mahdollisuutta olla missään muualla. Sitten se harjoitus on pelkkää kulinaa. No, ei me muutakaan voida tehdä. Ei me voida sanoa, että valaistu. Ei me voida sanoa, että nyt hiljaa. Nyt tasapaino. Tai voidaan, mutta se ei ole enää sitä, sitä mistä Dogen puhuu. Tai niistä Chimarroshi puhuu, tai Brad borner puhuu, tai Peter Rokka puhuu, tai kuka vaan. Vaan Meidän tulee hyväksyä se, mitä tapahtuu. Jos se on pulinaa, sitten se on pulinaa. Sitten kun me hyväksytään se pulina vähitellen säännöllisellä harjoittamisella, sitten me voidaan vähitellen luopua siitä, päästää sitä irti. Askel askel tai vähitellen. Sitten, jos puhutaan niistä niin sanotusta hyödyistä, mitä hyötyä tästä harjoittamisesta on. on pieniä asioita, jokainen kokea ja ne itse. Ne ei ole välttämättä mitään isoja asioita. Olen usein sanonut, että jos ennen on vaikka suuttunut liikenteessä, joku kurvaa eteen. Töyttiin painaa, äärypäät, lentää ja muuta. Sitten saattakin huomata, että enää ei siitä hermostukaan. Ihan sama. Se kurvaa siihen eteen. Se so ei se mun ongelma ole. Miksi mä siitä jos Silloin paha päivä se purkaistaa muhua ja me lautoa, kun... se on mikään mutta kuitenkin. Ihan sama. Ei se. Ei se. Ei se. se mun ongelma Mitä hyötyä siitä on, jos sillä sille suutuneellaan tööt ja huutamaan? Mä oon ihan sinä itseäni siinä paha olla. Sitä on se tyhmämmäksi, yksinkertaisemmaksi tulo. Se ei ole välinpitämättömyyttä on sellaista irti päästämistä, luopumista. Ei kaikkeen, kerro mitä tapahtuu, Ja ta kaikkea henkilökohtaisesti. Mä tänään kävin just Arjen kanssa, Arjen meidän uutta harjoittajan kanssa, ja kävin tänään pitkällinen kokenut henkilö, kanssa hänen erittäin miellyttävän keskustelun päivällä. Puhutti just tästä, miten usein otetaan asioita henkilökohtaisesti. Saatetaan tunteet, että me annetaan maailman tuskaa ja surua harteillamme. Saattaa tulla tunne, että meidän pitää pyydä pystyä pelastamaan kaikki palaat ja delfiinit ja pandat ja naapurin alkoholisoituneet ihmiset ja niin edespäin. Ja se ei vasta mahtavaa olisi, jos me pystyttäisiin pelastamaan kaikki, mutta se ei valitettavasti ole mahdollista. Se, mitä me voidaan pelastaa, on voidaan pelastaa itsemme. Pelastuksesta ei tarkoita mitään kristillistä pelastusta, vaan tarkoitan sitä, että me voidaan auttaa itseämme. Se, kun me autetaan itseämme, se on ihan luonnollista, että se itsemme auttaminen... Uudenlaista termiä karmaa, karmanlakia karma käyttääkseni, sitten kun mulla on tumuinkin. Jos mä oon kanssa edes jollain tavalla sinut, en mä silloin mene mätkimää pätkimään tai muita päähän tuolla kadulla, vaan mä oon auttamaan. Harjoitus ei ole siis helppoa. Ei ole olemassa mitään oikopolkua, ei ole olemassa mitään oikotieto, ei ole olemassa mitään reittiä johonkin päämäärään, koska mitään päämäärää ei ole. Tai jos halutaan sanoa, että on päämäärä, niin se päämäärä on se harjoitus itsessään. Koska me voidaan harjoittaa vaan tässä ja nyt. Tässä on meidän päämäärä. Sillä ei mitään väliä koetaanko me sitä läsnä olevana tai ei. On no, sillä väliä, että me voidaan olla oikeasti olemassa vain tässä hetkessä. Me synnytään jatkuvasti uudestaan me kuollaan jatkuvasti uudestaan. Lääketiede tietää, miten meidän iho kuolee koko ajan. Uusiutuu myös. Solut uusiutuu, kuolee, kuolevat. Yhtä jälleen syntymän kiertokulkua, kaikki tyynnys. Silti me voidaan olla läsnä vain tässä hetkessä. Me ei saada sitä älyllisesti kiinni, me ei saada sitä mihinkään käsitteeseen idottua, koska aina kun me idotaan se käsitteessä, se on karannut. Mutta me voidaan kokea sen. Dogeni vastaus sen kokemisen osassa, Pudhan vastaus oli myös istumaan Koska kun me vähitellen riisutaan sitä harhaa sieltä meidän päästä, riisutaan sitä pakertumista niihin mielenkeloihin. sitten me vähitellen kyetään olemaan tasapainoisempia, iloisempia, surullisempia ja niin edespäin. Nähdään todellisuus sellaisena kuin se on. Itketään kuin itkettää, nauretaan kuin Muistatte varmaan, kun Brad oli täällä Suomessa käynnissä, hän sanoi siitä, että se sen ei koskaan ole kamala miellyttävää. Eikä siihen voi pyrkiäkään. Tämä on miellyttävää, sen toistuu, mutta ei tämä ole niin miellyttävää, että voisin tässä istua koko päivän, jos mä haluaisin. Ei se, ei se, ei se niin mukava, kun mä nukun, mä makaan välillä vaikka sohvalla. Eikä tämä myöskään mitään asketismia. Helppoa polkua ei ole olemassa. Se on pelkkää harhaa. Ne, jotka ovat päihteitä, tietää sen. Se on mukava fiilis, kun olet päihteiden vaikutuksen alaisena. Sitten kun sä putoot alas siitä, talat siihen harkeen. Sitten se ei enää olekaan mukavaa. Saattaa tuntua helpolta puolta, mutta ei se ole. Sitten me otetaan paineita siitä, että Pitää harjoittaa vuosia sasenia, niin se on myös aikamoisen harhaan lisäämistä. Koska meillä on oikeasti mahdollisuus van harjoittaa tästä ei ole mitä väliä, onko joku nish, Nishichimaros si harjoittanut 70-80 vuotta, vuotta purhalaisuutta? En mä ole hänen ikäinen. En mä ois voinut harjoittaa niin kauan vielä. Miksi mä niin ottaisin stressiä tai paineita siitä? Olen harjoittanut vaan se, mitä mä oon harjoittanut. mutta voin kumminkin harjoittaa vaan tässä ja nyt. Ja sen tsenin Shikan tasan oveluus myös siinä, että koska tässä ei ole mitään porrasta, tässä ei ole mitään menetelmää. Harjoitus on ihan sama sekä mestarille että aloittelijalle. Ja sitäkään ei voi käyttää porkkanana, että nyt kun sä harjoitat 10 vuotta, niin sitten sä oot harjoitettavaksi tuommoisen harjoituksen ja niin sitten sä taas eteenpäin. Kaikkea voidaan takertua. Saseninkin voidaan takertua. Se on helppoa harjoittamista. Me takerutaan tähän. Me tehdään tästä itsellemme uskontoideologia. Me identifioidaan itsemme sasenin kautta. Harjoitan sasenia. Olen maalikko. Mm. Hauskaa ajatuksia. Ah, niin harhaa. Totta kai mä harjoitan sasenia. Totta kai tekin harjoitatte sasenia. Että et ole mitään Sazenin harjoittajia. No pekkiä sanoja. Te ootte mitä te ootte. Nyt mä en sitten mene niin syvälle näihin metafyysisiin kysymyksiin minuudesta. Mitä minä olen. Ja minä on harhaan. Se on harhaan, kun ei kysyä Mutta helppoa harjoitusta ei ole olemassa. Se joka kuvittelee, että shikanta sataa sootoa on helppoa, kun tässä ei ole mitään rituaalia. Eikä tässä on mitään sen kummallisempia juttuja. Sen kuvaa ja sitä persettää, mutta ei se ole niinkään. Se, kun sitä takapuolta oikeasti puuduttaa, niin se tietää, ne niin se on. Tämä on todella tyhsää. Ja se, että jaksaa oikeasti istua vuodesta toiseen. Istuu vaan, istuu vaan. Ehkä tässä tulee niin tyhmäksi, että oikeasti istuu, että ihas Istuu vaan. Et se harjoituksen voima piilee just siinä, että me oikeasti vaan istutaan. Me ei koko ajan kyseenalaista, me ei koko ajan spekuloida, mitä se mieli sanoo. Mieli on älä istu, istumassa. Mieli sanoo ihan tyhmää, ei tässä ole. Jos mielestäni on ihan tyhmää, se on ihan turhaa, mitä se tekee? Ihan samaa, mä istun siltä. Shunryu Susuki Roshi, joka on myös auto-opettaja, kirjoittanut kirjanaloittelijan mieli. Zen-mieli aloittelijan mieli, Zen -mieli, mieli. valitsi toisinpäin. Ihan sama. Hän puhui tästä. Zenin harjoittamisen kolmesta tärkeästä aspektista. Eli me tarvitaan saman aikaan suurta luottamusta, suurta uskoa ja suurta epäilyä. Ja epäilyä me tarvitaan siinä, kun se mieli alkaa meille heittämään sitä häränpyllyä. Mieli kertoo, miten asioiden pitäisi olla. Me ei uskota sitä, me epäillään. Me kyseenalaistetaan. Mutta me kyseenalaistetaan myös kaikki, mitä me kuullaan, mitä me nähdään. Eikä tämä nyt tarkoita mitään älytöntä, että kaikki pitää kyseenalaistaa. Oikein väärin, oikein väärin. Vaan me ollaan läsnä, me ollaan valpaana. Suuri usko, suuri luottamus. Koska jos tätä harjoitusta meinaa jatkaa vuodesta toiseen, siinä tarvitaan suurta uskoa, suurta luottamusta. Se on ihan luonnollista, että ihmiset tulee niitä notkahduksia, että nyt ei enää kiinnostakaan istuttaa, että ei tästä olekaan mitään mitään hyötyä. Mutta niitä notkahduksia tulee just silloin, kun me kuvitellaan, että pitäisi olla jotain hyötyä, tai me kuvitellaan, että pitäisi saavuttaa jotain tasapainoa tai valaistumista. Ei me silloin oikeasti istu joka päivä pois kaupalla. Jos me vaan niin istutaan kaikesta huolimatta. Me luotetaan, me istutaan, me uskotaan siihen, että se Mutta ketkä istuu, ne kyllä tietää, että tästä on jotain, jotain hyötyä. On te ehkä tekevät tästä yhtä tyhmiä kuin minä, mutta täällä on tämä valotte. Mikä mua ihan että miksi te tuotetään. Täällä tämä ei Teillä on oma syy harjoittaa. Se on jokaisella erilainen. Eikä sitä syitä välttämättä tarvitse pystyä pukemaan sanoiksi, että harjoitan siksi, koska. Jokaisella on joku syy harjoittaa. Vaikka sitä ei välttämättä tietäisikään. Uskon, että tämä on ainakin JSA jollain tavalla. painottaa tai mitä nyt tekekään, mutta täällä te olette. Tätä ei jaksa, jos siihen ei luota, jos siihen ei usko. Mutta se luottamus ja usko ja epäilys syntyy vain sen omakohtaisen kokemuksen kautta. Ei kenenkään auktoriteetin tai opettajan sanelman. Se pitää itse kokea. Täällä on paljon muutakin, muutakin mistä voisi hopista, mutta enpä nyt höpise. Mä laitan tämän jossain vaiheessa. Kerro vaan lyhyesti nämä muut kohdat tästä. Kohta kuusi oli siis, mitä sun tulisi tietää Zenin harjoittamisesta, ja siihen liittyen helppo harjoitus. Sitten on seiskassa, puhutaan siitä, ne ketkä on hylänneet tämän maailman ja päättäneet harjoittaa Buddha -dharmaa. tulisi harjoittaa Buddha Dharmaa, bla bla bla. Kohta kahdeksa on Zenmunkin käytös, käytöksestä. Ja yksi kohta vielä, mihin pointtaan. Kerro vieläkin oloputkin. Sitten on vielä kohta yhdeksän. Sinun tulisi vain harjoittaa kokonaisvaltaisesti sitä polkua. Ja tästä Dogen sanoi, että sinä teet tämän vain istumalla. Mikä, mikä ylittää ajattelun ja mielen, mielen esteet. Sinä teet tämän vain istumalla, mikä ylittää, ylittää mielenesteet ja älyllisen, älyllisen ymmärryksen, intellectual understanding. Ja kymppi iskee välittömästi suoraan siihen kohteeseen. Ja se mitä se tarkoittaa. Kun seuraat täysin buddhaa, eli nyt tässä yhteydessä ei tarkoiteta mitään patsaita, vaan tarkoitetaan harjoitusta itsessään. Kun seuraat buddhaa, tarkoittaa täydellisesti, sinulla ei voi enää olla niitä vanhoja näkemyksiä. Kun isket tähän todellisuuteen kiinni, tähän harjoituksen kiinni, se tarkoittaa, että sinulla ei ole mitään uutta pesää, mihinkä asettua. Eli me luovutaan niistä meidän vanhoista näkemyksistä, mutta me ei myöskään luoda mitään uusia näkemyksiä, mihin voidaan asettua. Me luovutaan niistä kaikista, tässä ja nyt. Tässä ja nyt, eikö sen kunnat? Ihan